то більше виходила з-під контролю. Захопившись у Гарварді, Емерсоном і Таро, він почав вивчати східну філософію. На факультеті за ним закріпилася слава ексцентрика, людини готової заради істини чи того, що він вважав істиною, йти до кінця. І, їй Богу, що більше ран він отримував на цьому праведному шляху, то сильнішою ставала його жага дійти до мети. Коли йому запропонували очолити проект Мангеттен, він без вагань погодився. За ним висіло вже кілька викликів у ФБР через його комуністичну діяльність. Він знав, що за ним стежать. Він сміявся з них, залишаючись на одинці з Кітті. Сміявся з їхньої наївної віри в те, що назовні, в його поведінці, в зустрічах, у словах, які він кидає ненароком, якось проявляються сліди його ліватства. Можливо, вони гадають, що вони з Кітті залишаються на одинці, аби читати праці Троцького чи листи Рози Люксембург? Ні, вони вели боротьбу за комунізм іншого порядку, за комунізм усередині. Але навіть Кітті з двома малюками не була достатньо вагомою причиною припинити бачитися з Джин. Вістка про те, що Джин заподіяла собі смерть, розтрощила його. Аж до її самогубства вони продовжували зустрічатися іноді. Це був наче вогонь, який, здавалося, уже мав би дотліти. Одначе, Раптово спалахував знову, приносячи щоразу більшу руйнацію, одначе ні він, ні Джин не могли зупинитися. Вона дедалі більше губилася в своїх почуттях, плутаючи емоції з ідеологією, ідеологію з літературою, літературу з законами життя. Їхні стосунки спричинилися. До такого закипання пристрастей, що в цьому горні топилося все. І йшлося не тільки про те, що вони чоловік і жінка, яких тягне одне до одного. У жарево їхнього вогню було вкинуто все, з чого складалося їхнє життя, все, що вони змогли просочити собою одне в одному, а йшлося про ідентифікацію про культурний вибір, про політику, про світову революцію, про пошук себе, про втрату себе у цьому пошуку. Джин металася від одного світогляду до іншого, а він намагався опанувати свій розум і почуття, присвятивши себе атому. У студентські часи, аби зайняти розум, він заходився вивчати санскрит. Санскрит став його восьмою мовою. Правильні ритмічні побудови санскриту пробуджували незнайоме відчуття умиротворення, і Роберту почало здаватися, що вогонь епохи змін, який вони ж джин розпалили всередині себе, потроху щухає. Він повертався до рядків із Бгават Гіги, завчених разом з його учителем санскриту, професором Райдером. І їхня мелодика приносила відчуття полегшення. В горні їхньої пристрасті гинуло все. Все, що він просив тепер у Господа, наче Арджуна на полі бою, це можливості виконати свій обов'язок так як належать. Коли з'явилися відомості з нацистської Німеччини про те, що німці розщепили атом, вони – Він, Вігнер, Сілард, Теллер, ще кільканадцять умів – звернулися до Ейнштейна з проханням підтримати їхню ініціативу із заснування атомної програми у США. Ейнштейн підтримав їх. Він написав листа президентові Рузвельту, де вказав на крайню необхідність атомного проєкту для безпеки Америки і світу. І Роберт тоді вважав, що це хороший, дуже вдалий, найкращий спосіб утекти від усього, що переслідувало його, від джин, від страху залишитися позаду колег.